163 kvadratmeter villa säljs i Högsbyn. Högskräds HF Fred och Division 2. Dum. Yoga Center i Kalmar. Rubrikerna flyger förbi. Något som är helt frikopplat från min känsla av att vara mig själv. Fragment av andra liv som jag tittar på från fläran. Jag känner mig helt vilsen. Det är precis vad som händer när man återuppfinner sig själv. Under ett annat namn, under en annan identitet. Man känner sig trygg eftersom förövarna inte kan hitta en, men samtidigt känner man att man inte längre hör sig själv. Man är långt borta från det man brukade vara, från vad man brukade känna, och det finns ingen väg tillbaka någonsin igen. Man har ändrats nukt och genom att låta vissa historier som man har blivit med sig genom livet bli avslöjade, bär man inte längre deras vikt på sina axlar, man ger inte längre gott signaler som identifierar en som ett rovdjur som ska jagas och skjutas. På ett sätt är det egentligen så här, man existerar som en summa av de intryck man gav ut förr i tiden till andra, och när man ändrar skript betrivs dessa osynliga trådar som förbinder dem med andra återkalleligt sönder. I vissa människors minnen existerar man fortfarande men de kan inte längre peka den. De kanske har en känsla men de har inget som gör att de kan göra tydliga kopplingar, och de kommer inte att ha det. Det enda som återstår när uppfattningen om det är upplöst och gradvis nedbruten med tidningsvinder som blåser starkt, är du, det. det verkliga du. Är inte det något som du önskade från början i alla fall? Så länge du lever har du kontroll över uppfattningen om dig själv, och ibland blir allt sammans allvarligt nödvändigt, att klippa av trådarna och återuppfinna dig själv från grunden, gradvis, inte på en gång. Och då måste de gamla berättelserna kastas i avgrunden, eftersom de inte längre har någon koppling till dig. Det blir väldigt duft att bära dem genom tiden, eftersom livet fortfarande fortsätter. Pandemin satte livet på paus, men det har redan gått mer än ett år sedan pandemin officiellt togs nu. Och om det finns någon som känner sig berättigad till denna skållning av juden och klippning av trodarna, som helt enkelt vill ha sanningen, så är det deras eget fel att allting händer så här och de har inte rätt till någonting sådant. Just nu är vi fullständiga främlingar. Förmodligen har vi alltid varit där.